El kéne menned egy filmbemutatóra. Mike életének egyik leggyilkosabb edzésén volt túl. Ezután Liz valahogy nem hiányzott neki annyira. Róla folyt a veríték, Liz pedig makulátlan arccal és hajjal várta a pálya szélén ugrásra készen. Olyan volt, mint egy bengáli tigris. Mike tüdeje nyikorgott, ahogy a levegőt beszívta. Leült a kispadra, és a vizes fiútól elvette egy üvegásványvizet. Minek? Liz oldalra billentett fejjel, dúlcásan nézett rá. Hogy, hogy, minek? Nyakunkon az idény. széltiben hosszában a teképedet szeretném látni a címoldalon. Mike behúzta a vízfelét, majd Lizre pillantott. Milyen mozi? Liz vigyorgott. <gül> Akciófilm, az az új, amiben MetLerzen van. És mikor? Szerda este. Mike bólintott és a törül közőjét nyúlt. Megbeszélem Tarával, és majd döntünk. Na, – Na-na, még mit nem? – Mike kérdőmeresztette rá a szemét. – Mi van? – A film bemutatóra a Staniskovával fogsz elmenni, aki a kedvenc magazinom fürdőruhás számának címlapján feszít. Igazi dögös álommaca. Mike felállt és szembefordult Lizzel. – Azt már nem. Liz felhúzta a szemöldökét. – Már megbocsáss, nem értettem tisztán. – Azt mondtam nem. Elmehetek arra a filmbemutatóra, ha szerinted használ az arculatomnak, de csak is Tarával, és a jövőben, ha bármit tervezel, mindenhova Tarával fogok menni. Líz élesen felkacagott. – Te most viccelsz, ugye? Tara egy senki. – Nekem ő nem senki, Elizabeth. Nagyon is sokat jelent számomra. <gül> – Na és az már számít. Én csak reklámcélű randevúkra küldelek, hogy egyengessem a karriered. Ha Tarával véd mindenhova, az nem használ az imázsodnak. Mike-nak nem volt kedve a meddő húzakodáshoz. Líz vajon csak ugyan nem értette meg, vagy csak nem hajlandó elfogadni a dolgok állását? Nem lényeges, semmiképpen nem fogja beadni a derekát. Még egyszer utoljára elmondom, szóval jól nyisd ki a füled. Nem megyek eltöbbé sehová tara nélkül. Sokat jelent nekem, ezért mostantól nem leszek hajlandó a nyilvánosság előtt más nőkkel megjelenni. Világos? Líz felemelte a kezét. Oké, okay, vettem az adást, azért nem kell mindjárt leharapni a fejem, akkor kitalálunk valami mást. A hétvégén meccsed lesz, azután a csapattal kimentek valahova grillezni. Hívd meg Tarát is, hadd találkozzon a csapattársait, barátnőivel, feleségeivel. Remélem, alkalom lesz a fotózásra. Majd elhíreztelem egy kicsit, hogy nyüzsögjenek a sajtósok. Kedvükre fényképezhetnek téged. Mike csúnyán nézett rá, ezért is hihetve hozzátette. És Tarát természetesen. Na jó, legyen úgy. Mike megragadta a sisakját, és elvászolgott zuhanyozni. Azon gondolkozott közben, hogy az élete vajon mikor lett ilyen komplikált. Éppen eleget aggódott így is a szezon kezdésem. Korábban mindig olyan lelkesen vágott az idénybe, mint egy kölyök. Nem félt. De mióta betöltötte a harmincat, és a vérszomjas ifjú titánok elkezdték fúrni, minden egyes lépését gondosan kiszámította, mielőtt a pályára lépett volna. A csapat vezetősége pedig megnyugtatta, hogy még mindig ő a kulcsember, és nem kell félnie, mert szilárd alapon áll. Mike azonban tudta, hogy ezt nem gondolják komolyan. Ha lesérülne, vagy a teljesítménye romlana, menthetetlenül a kis padra küldenék. Aztán meg ott volt a rá. Olyan könnyedén kezdődött, csak a szex, csak a móka, és mégis mennyire komolyra fordult. Mike az öltöző szekrényével szemben állva öltözködött, és azon agyalt, hogyan tovább. A komoly kapcsolat nem éppen az ő asztala. Basszus, hiszen még egyetlen igazi kapcsolata se volt. Jó, persze randizott ő, dugott és jól szórakozott, de aztán szevasz, a nő ment az egyik irányba, ő pedig a másikba. Igazából az élete szerelmének a futballt érezte. És sokáig úgy gondolta, hogy mindörökké ki is tart mellette. ám csak, hogy a pályafutásának lassan bealkonyult, és neki egyre nagyobb kedve kerekedett megállapodni. Úgy vélte, végre lesz ideje arra, hogy egy nőre összpontosítson. Arra azonban mégsem számított, hogy Tara besétál az életébe, aztán fenekestől felforgatja. Kapcsolatra, elköteleződésre egyelőre nem átkészen. Az idényre kellett koncentrálnia, a szezon kezdetével ki kellett zárnia az életéből minden külső ingert. Felhúzta az ingét, aztán leült az öltözőpadra, hogy a cuccait a táskájába rámolja. Újaival végig szántott a haján. Mi legyen tarával? Ejtse! Ott hagyja azzal a köz anyarat civil, de most dolgom van. A ami szeretői mint tisztában voltak vele, hogy az idén kezdete a búcsú pillanatát jelenti. Jókat utazgattak, bulizgattak, szeretkeztek, de a futball mindig bezárta a kaput a viszonyok mögött. Ezt a lányok is tudták, ő is tudta. És meg is békéltek vele, mert senki sem vágyott állandó kapcsolatról. Nyílt lapokkal játszott ezekkel a nőkkel, és a partikon mindenki nyert. Erre most mi történt? Liss Torkának esett, hogy nem akar más nővel a mozi premierre menni. Leszögezte kerek hogy Tarán kívül neki más nem kell. Ő az egyetlen nő az életében. A fenébe! Tudta ő egyáltalán valahol, mi a is akar? Ezt jobban látta magában tisztázni, mielőtt arra megsínyli. Vagy inkább arra kellene rájönnie, hogy Taramit akar? Lehet, hogy csak egy nyári románcot, hiszen ő még a karrierjét építgeti, és gyereket nevel. És egyáltalán nem úgy fest, mintha férjet akarna fogni magának. Nem, Taro állati független. Gondoskodón félti netent, és nem utazik az ő életstílusára. Vagyis nem éppen teljes odaadással szorgalmazna a fix kapcsolatot. Most állandó kapcsolatra vágyik Tarával, vagy vi? A tanástalanságtól a tenyerébe temette a fejét. Szent ég, fogalma sem volt semmiről. Képes lenne rá? Azóta a lány sarkába volt, hogy először találkoztak, de soha nem gondolt még bele, hogy hová vezethet mindez. Vakon követte az ösztöneit. Élvezte a becserkészést, mert még életében nem kellett nőt becserkésznie. Az idén kezdete előtt azonban muszáj volt döntéseket hoznia, mert úgy tűnt, hogy az érzelmek a kapcsolatában komolyan megjelentek. De arról dunctja sem volt, milyen érzelmeket táplál. Arról meg pláne, hogy mit kezdjen velük. A semmiképpen nem tudja elfogadni, hogy tarát csak úgy, minden további nélkül faképnél hagyja. Meg akarta tartani. De ez vajon mit jelent nekik? Külön-külön. Atya úristen, ha valaha kívánta az alkoholt, hát most még annál is jobban. Elmulasztana a késztetését, hogy nem kívánatos dolgokon tépelődjön. És a párkapcsolat kimondottan olyan téma volt, amelyen nem szívesen nagyalt. Felemelte a táskáját, előhalázta a kulcseit, aztán kilökte maga előtt az öltöző ajtaját. Friss levegőre vágyott, hogy a feje kitisztuljon. A parkoló felé kanyarodva Teli is szívta a tüdejét, és rájött, hogy túl kicsiket lélegzett addig. Lényegében hiperventillált. Kinyitotta a kocsit, behelyította a sporttáskáját, aztán beszállt. Igyekezett lecsillapodni, mielőtt ráadta volna a gyújtást. Lélegez és nyugi! Szenték, mi történt? Klassz élete van, lélegzett elállító karrierje, és egy csodás nő szerelmet érez iránta. Erre annyi év után mégis ihatnék ki a támad. A kétség mi a gyenge jellemű anyámasszony katonáját csinált belőle. Rengeteg mindenen el kellett töprengenie. Jaj, csak nehogy a kocsmába üzze a tömérdek gond. Hm, nem is, inkább hazamegy, átöltözik, aztán elmegy futni egy nagyot. gondolta. Mike és az öccse nem álltak egymáshoz igazán közel, de Gavin tudta, hogy a bátya mind ment keresztül. mike szüksége volt valakire, akinek kijöntheti a szívét, és mivel Gavinnek éppen a városban volt meccse, meghívta egy kései vacsorára. Egy bárba mentek, ahonnan szép kilátás nyílt a városra. Mike gyönyörködött egy darabig az Öböl hídjában, és a San francisco belvárosban, aztán a söntés pult felé sandított. Ott meglátta az öccsét három nő társaságában. Játszotta nekik az agyát. Amikor Gevin kiszúrta mike májkat odaintette magához. – Sajnálom, hölgyeim, – mondta Gavin, – de most a bátyám lelkével kell foglalkoznom. – Atya úristen! – sikoltott fel az egyik magas szöszi csaj. – Hisz ez Mike Réli, really? a focista? A mellette ülő barna csaj tetőtől talpé végig mérte mike -ot. Közben dévajú mosolygott. Benne lett volna egy kis hancúrozásba. Pár hónappal ezelőtt Mike nem is kérette volna magát. Viszont az volt Hát, nagyon fordult a világ. Sziasztok! Búcsúzott el a lányoktól Gavin, és átült a pult másik végére. A csajok csalódottan bigyeztették az ajkukat, aztán ellibegtek. Te szívtipró! Korholt a Mike az öccsét. Jól van, jól van! Szabadkozott Gavin, és leült. Nem tudtam, hogy ennyire rajongsz a szép kilátásokért. Szép ez a csehó! – Mindenhonnan rálátni a városra. – Te nem szeretsz várost nézni? – Na, végigvezeselek a világ leggyírbe utcáján. Gavin oda Inkább kihagyom, köz. Szépen játszottál ma. – Küldtem volna rá jegyet. Mike felnevetett. – Sokszor megnézlek ám a tévébe. Gyönyörű hazafutást ütöttél. Gavin vigyorogva a szájához emelte a sörös krigyükt. – – Kösz, az itteniek nem díjazták annyira, mert megnyertük vele a meccset. – A San Francisco legközelebb ellátja a bajotokat, ne félj. – Azért fogadást, ne kös rá. A főpincér megjelent, hogy az asztalukhoz kísérje őket. Beléptek az étterembe. Mike egy félre eső helyet szeretett volna, ezért kézi odadta nekik a kis termet, ahol mindössze egy asztal állt. A pincér felvette a rendelést, majd magára hagyta a testvéreket. – Na mi van, buli lesz? Ki ne adjuk belőle azt a három csini babát a krimóból? Májka fejét csóválta. Nem arháskodj, én most négy szemköz szeretnék veled beszélgetni. Igazán? Gavin letette a sörét, és előre dőlt a székében. Ha a törvénytelen és erkőcstelen dorogról van szó, mesztelen akkor benne vagyok. Ez most komolyabb, Gavin. Gavin arcáról leolvadt a mosoly. Na jó, szóval miről akarsz beszélgetni? Sok mindenről. Igazából nem is tudtam, kivel beszélhetném meg. Figyelj, tudom ám, hogy mindig el vagyok havazva, de ha kellek, akkor tudod, hogy mindig meghallgatlak, és nem ítélkezem. Mike pont ezt szerette volna tőle hallani. Hát, van elég bajom. Tara és én, Liz, a foci. Gavin hátradőlt. Kezdj bele, neki mély, egész este ráérek. Mike neki készült, felsóhajtott. Elmondtam Tarának, hogy Alkesz voltam. Gavin felvonta a szemöldökét. – Tényleg? Ezek szerint nagyon megbízol benne. – Igen. Neten elázott a minap, és meg akartam neki mutatni, hogy mi lesz a gyerekkel, ha rákap a papíjára. Gavin előredőlt. – Várjunk egy pillanatot. Akkor a gyereknek is elmondtad? – El. Magammal vittem a csoporterápiára. – Te jó szagú isten, Mike! – Azt még érteném, ha tarád beavattad. De a srácot, tudod, milyen hebrencsek tudnak lenni a kölykök. és ha elfecsegi, eddig mindig gondosan rejtegetted a múltadat a média előtt. – Tudom én, de nem hiszem, hogy neten terjeszteni fogja, hiszen érti, hogy fontos titokban tartanom. – Gavin kuncogva nyelte a sört. – Naja, <gül> a jó szándék meg minden. <gül> és ha dobod az anyját, vagy megsérted? ilyesmi. Világos, hogy a sásznak első dolga lesz kiposztolni a neten a titkodat. Mike vállat volt. Kockáztattam egyet. Most mindkettejükben bíznom kell. Hát, azt hiszem, az egyedül a terizikót, bratyó. Speciel én senkiben sem bízom. Sötét titkaimat nem osztom meg senkivel. Még hogy nem. Gavin, fűnek, fának kiteregeted az összes piszkos kis üzelmedet. Te vagy a bézból fene gyereke és élvezet. Ezért vonzod magad hozzá nőknek mintha belennél permetezve valami fantasztikus afrodiziákummal. Gavin ráncolni kezdte a szemöldökét. Mit is mondhatnék erre? Ellenállhatatlan vagyok. Ne akard elvenni az étvágyamat vacsora előtt. Na de te mentél át monogámba, nem én tehetek róla, ha féltékeny vagy. Májka szemét forgatta. Én hülye, hogy meghívtalak vacsorázni. Olvashatsz rólam a lapokban, bratyó, és visszasírhatod a régi szép időket. Gavin megfogta a sörét, és hátradőlt a székében. Mike nevetve csóválta a fejét. Pont erre a terápiára volt szüksége. Az öcse csípkelődése elvette a dolgok élét, és fesztelenebb hangulatba hozta. – Na, aztán mesélj, mi van még azon kívül, hogy köptél a fajankóknak a múltadról? Komoly a dolog köztetek? – Hát, nem is tudom. Azt hiszem, igazából szeretném. Szerintem felé haladnak a dolgok. – Ki hátra? Nem. Akkor tehát ráadták ki? Nem. Gevin felröhögött. <gül> mi a fene? <gül> Akkor meg mit sírasz Úgy hangzik, hogy minden a legnagyobb rendben. Mégis mi a gond? Nem vágom. Mike előre dőlt és összecsapta a tenyerét. Be vagyok szarva, Gevin. Mi van, ha nem jön össze? Engem kérdezel a szerelemről és a párkapcsolatról? Az ilyesmire ott van a mama. Nekem egész életemben egy rendes kapcsolatom sem volt. – Nincs barátném soha. – Akkor már te sokkal képzettebb vagy a témában. Mike hátradőlt a székébe. – Csak annyi az itő, hogy nem tudom, jó lennék-e hosszú távra. Ráadásul itt az idén. És én féltem a karrierem. Gevin megemelte a sörét. – Ezzel nem vagy egyedül, de szerződésed az van, nem? – De van. – Még erre az idénre jó is lesz. Csak hogy bevettek egy ifjú tehetséget. Olyan karja van, mint a gorillának. Akit tavaly toboroztak, az meg nagy törtető. Na és? Legalább nem tunyulsz el. Egy csapatnak mindig kell az utánpótlás. ugye ugyanaz a helyzet. Olyan első bázisos gyerekek vannak az ifi csapatunkban, ne tudd meg. És mind arra vár, hogy elbasszak valamit, vagy kitörjem a nyakam. A sport már csak ilyen. Egyszer fenn, máskor len. Nincs garancia semmire, csak arra, hogy nem maradhatsz örökre a csúcsom. Te legalább jó üzleti érzékű gógyi fickó vagy. Nem halsz éhen, ha egyszer kirúgnak, úgyhogy ebben is rámversz. Ha oda vigyeltél volna a suliba, neked is teremne a babér. Gevin nagyot húzott a sörből. Adjál már, mintha csak a mamát hallanám. Még mindig befektetsz, elég tevékenységként vállalkozásba kezdesz, hogy biztosítsd a jövődet. Te se leszel már fiatalabb, hallod-e? Jaj! Ja. most akkor azt veséztük ki, hogy én mekkora béna vagyok? Mike felsóhajtott. Ha? Bocs. Gevin meglóbálta felé az üveget. – Ne, hallgass ide, Mike, élvezd a játékot, amíg lehet. Adj bele mindent, ami rajtad kívül áll, azzal meg ne szarakodj. Igazad van, nem is értem, minek tépen magam a sok baromságok. Csak mindig belém hasít. Aztán meg ott van Liz, aki két kézzel szórja utánam a nőket. – Ezt úgy mondod, mintha az ötvenedik emeletről tenni. Mike nevetett a poénon. – Hát nem éppen, de tényleg zavar a dolog. Kipécézte magának tarát. Nem csipi, hogy együtt vagyunk, és folyton színésznőket és modelleket akar a nyakamba varni. ki nem szarja le liz Gevin megitta a sörét, félretette a poharat, majd odaintette a pincért. Kapott egy újabb sőt, máj pedig egy ásványvizet. Amint a pincér becsukta maga mögött az ajtót, Gavin előrehajolt. Figyú, líz nagyon ügyes a szakmájában, és ritkán téved, de rohadtul idegesítő tud lenni. Viszont észvesztően gyönyörű. – Micsoda eszelősen formás virgásai vannak, és mekkora pénzeket kaszál nekünk? – Ha neked tarak kell, tedd helyre líszt, és ne neki, hogy mibe hajszoljon, ami neked nem tetszik. – Nem úgy ismerlek, hogy neked lehet parancsolgatni. – Mit forgatsz a fejedben? – Nem is tudom. Mike kiszedett egy szeletkenyeret a kosárból, megkente vajjal, és hadonászni kezdett vele. Olyan, mintha az egész életem fenekestől felfordult volna az elmúlt pár hónapban. – Válaszúthoz érhettem. Régen tudtam, hova halad az életem, most már viszont egyáltalán nem vagyok biztos a dolgomban. Gavin elragadta Mike kezéből a kenyeret és a szájába tömte. Egy darabig rágódott rajta, aztán megszólalt. – Te szerelmes vagy, bátyuskám. Nyilvánvaló, mert még soha nem látta a kenyeret elcseszettnek. Mike ivott egy kortyot, mert kiszáradt a torka. – Azt gondolod? – Hát a szerelemben én kutyaütő vagyok, de az biztos, hogy te most nem a földön jársz holdkoroskán. Bizony, te szerelmes vagy, de ha ezt teszi a férfiakkal a szerelem, hát én soha se fogok belezúgni senkibe. <gül> Úgy szét vagy csúszva, hogy öröm nézni. Akkor mit tegyek? Embered meg magad és harcolj. Ne csináld, ész már magadra, milyen küzdelmes életed volt. A fűsulit végig vidámkodtad, vedeltél, mint a kefekötő, mégis leszzerződtetett az MFL. Akkor kihozanottál, és azóta is bírod pia nélkül. Ugye egy cseppet sem iszol? Hmm, nem én. Helyes. Viszont ha szeretett át, lépned kell. Ha nem kell a csaj, dob ki. Lízre parancsolj rá, hogy takarodjon a magánéletedből, és adj neki instrukciókat, hogy akkor mégis hogyan menedzseljen. Ha válaszúthoz érkeztél, és tanástalan vagy, nem kell mindjárt a pia után nyúlni. Eddig el voltál nélküle, most se kéne rá visszaszoknod. Rendben, harminc éves vagy. Viszont annyit edzel, hogy formában vagy, mint senki más a világon egy visszafocizni, élvezd, és ne azon tépelődj, hogy oda lett a kitartásod meg az életkedvet, mert az nagy fasság. Rá fogsz érezni, mikor jön el az ideje, hogy visszavonulj. Azzal is megbírkozol, méghozzá szemtől szemben, ahogy szoktad. De az ivás nem old meg semmit, ezt te is pontosan tudod. A saját bőrödön tapasztaltad, hogy a Pia utca. A döntés egyes egyedül csak rajtad áll. Én nem hozhatom meg helyetted, neked kell döntened. A pincér kihozta az ételt, Mike pedig tömdikezte a fejét. Közben mélyen elgondolkodott Gavin szavain? Jól benőtt a fejed lágya, annyi szent. Gavin felnézett a tányérjából. – Azt már nem. Még mindig szétbulizom az agyam, és minden héten más csajon van. Tizenhat éves korom óta ugyanaz a lemez. Oh, – de te valahogy ismered a mértéket, átlátod a karriered, és kézben tartod a számomra fontos dolgokat. Nem lettél tintás, mint a bamba bátyád. – Na ja, más kárán tanul az okos, és te aztán nem apróztad el, alaposan szétcsaptad magad. Szóval nekem könnyű, mert volt kitől nem. Gavin kacsintott, Mike pedig elnevette magát. – Szeretlek, te fej. Gavin is bukkadozott már. <szeretlek> – Én is téged, te pöcs!